Bueno, e, Irungo euskaltegian e, iaz az e, kaskhiruregun e, e, ikasle ibili e, ziren e, hogeita hiru taldetan banatuta eta behatzi irakasle e, aritu ginen laneian. E, espero dugu aurtengo ikasturtean hornun ba, baiit ibiltze e, aurtengoan ere. Kontuten hartuta Irungo biztanle kopa zenbatekoa den e, ez dago gaizki ez da edo nola valoratzen duzen Ez dago baino baina hartzen bali mauzu benetan erdaldun, erdaldun kopurua eta eta ateratzen baitu zu e, port, bon, datu erlatiboak eta ikusten duzu e, zentro guztien artean eguneko bi baino ez dugula ukitzen. haukitzen. Horrek esan nahi du, e, kanpo gelitzen dela e, bueno, euskalduntze prozesuan e, egon litezken hainbat eta hainbat lagun. Zentro kopurua ipatu duzu esan barra dago irunen ez dagoela euskaltegi bakar bat, e, gehiago dago dela. Azken batean, orduak esan nahi du e, ikastera doanak autu bat egiten dola e, Nora Joan Euskaraz ikastera. Zer perfil doaten da Aekara? Aekara aeka, betidanik ezaguna izan da bere metodo komunikatiboagatik. Orduan, askotan, hau zago e, jende hori komentatzen dute ez. E, itzegin nehene behalima duzu, zoaza aekara. E, Nunbait, e, guk egindako lanaren e, merezimendua izango dela, e, pentsatu nahi dut. E? Baina bueno, egia da, guk e, mintzarita erabili sekulako garantzia ematen diogula, baina ez dugu ez dugu anzten e, aldiberean bueno, beharrezkoa dela gramatika lanketa eta, eta ori guztia ere egiten dugu. Jende gaztea hor da? Hala, dinekoak e, gaur egun ere, ba, gaztea askok erabiliaz, baina jakin, minimo bat, e, badakite. Denetarik, eh, bai, ba, gazteak ere behitugu, eh. pentsatu behar da, hegoaldean eh, eta autonomia arkidegoan eh, B eta, eta A eh, eskola ere ez dutela euskalduntzen, orduan egila da eh, eskolatze prozesua eh, bukatu ondoren eh, ikaslea asko eta asko gure atortzen direla euskalduntzera. Zukurta asko aldara matzazkizu irungo euskaltegian urte bai urte de gente larbo lo Am bat urte edo. Gora <risa> berekin eh baño experiencia bezela a verasgarri bezela baloratzen duzu esta da <risa> Ba, e, aekan egiten delana oso aldan aberasgarria da, eh? jendean hitz ezagutzen dugu, jendearekin zaude harremanetan, egiten ari zara e, zure herriaren alde egin nahi duzun zerbait, oran, da, bo, horrek motibatzen zaizuela, eta berez aekan dugun langiroa eta bueno, mundiala da, eta horrek ere bo, laguntzen du. Irungoa eka ezagutzen ari gara, eta aipatu dugu irune iria hondi bat dela, Iroskaltegi daude, elkar balduzue? Da, iru euskalteik eta hizkuntza eskola, beraz, kasik lau zentroren arteko leia dugu hor. Erkar lan abalduzue laborien artean. Izkuntza eskolak bere funtzionamendu berezkoa du, e, hau da ez da euskalduntze munduan sartuta, baizik eta e, ezkuntzan, ezkuntza saileati da. Gokudiatua, arduan, haiek beren bidea segitzen dute, eta iaz e, e, ekin genion e, udalak e, ma, jarri zuen, irungo udalak martxan jarri zuen e, maibat e, e, irungo, iru euskaltegiak e, biltzeko, eta iaztik badugu e, koordinazio minimo bat gure hartian eta udalarekiko harremanikbal al edo bestere gabestuzue beharrik edo no, no ladoa hori Inde baitira ba ez udalarekin etengabeko harremana dauzkagu. Ba, ba, komunikazio normalizatua eta eta bueno, lankidetza eta hainbat hainbat lan e, pos, udalare laguntzarekin eramaten ditugu aurrea. transmisio kampaña, eh guraso taldeak egiteko eskoletan, eh merkatarien e, dendarien e, mundua eta bueno, horretan udalare laguntza ere jasotzen dugu. Gero gilda da AEK e, erakunde bezala, eh go udaletik estula sosik ere biltzen, eh? Garai batean vagenuen e, diru laguntza sistema bat eta bueno, pues, e, hori bertan berautzi zuten eta gerostik ez dugu sosik jasotzen, eh, irungo udaletik. Azken em, urteetan Euskal Herrian eta hainbat euskaltegi e, itxi bar izan dira, ba, ikasle eskaxagatik. Horio e, lartu daiteke, ba adibez gazte askoak dagoeneko euskaraz dakitelako Edo e, Irungo kasua ez da hor izan nola, nola ikusten duzue. Zoritarrez gure herrian e, ez i eta ez ego Euskal Herrian e, gure hizkuntza e, nazionalaren beharrik ez dago. E, Lasai arraio bizi zaitezke e, iparraldean e, frantses xean eta gauza bera hegoaldean espainool lutxean. Horan behar erreala existitzen ten neurian e, guk herri bezala e, sortu behar dugu, edo sorrarazi behar dugu behar hori e, baina bueno hoi... eskualdean hala ere irunda etorkin gehien dauzkan herria e, joaten dira? E, etorkinak ikasten dute? etorkin batzogu ditugu baina proportzean oso gutxi oso gutxi azken galdera bestela e, irungo eskualtegia derra da eh? beste batzuk ikusita Xantza un dugu eh 2000 garren urtean eh inauguratutako zentro bat dugu eta eta egi da e. gari batean eh bueno ohi, urte e, edo gehiago dire a, aekak lan egin duela Irunerrian Eta, bueno, lokal askotatik pasatu da, baino, egia da, azken urtetan, gure az, azken lokal hau izan baino lehen, pos, forukalean e, lokal bat genuela, aduana karrikan beste bat, eta egia da, asko lagundu duela, zentro bakarra izatea, eta dena zentralizatua izatea zentrorretan. Eta egia da, zentro txukuna dugula, eta, eta bueno, oso gustara biltza Pablo, propaganda pixkatzein da zuen kalea, eta listo. Eh, legia Karrika, hau da, Karrika nagusiaren paraleluan eh, dagoena, eh, San Juan Plazatik oso gertu. Eh? A mi, esker. Esker zuei.